Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allah në falenerojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë dhe vazhdojmë edhe sonë të me legjeratën tonë të zakonëshme dhe sonë të shpesojmë që ta pletësojmë dhe përmbyllim temën që kemi filluar të trejtojmë në shtundën e kaluar. Jemi duke trejtuar rëfimin e Ibrahimit a.s. i cili pat një sprov, nga sprovat e shumë ta që i pat kjo pejgamberi madhë dhe ndështë a kjo në shikim të parë nuk duket sprove madhe mirë po aj që e meditan dhe aj që e sheh mirë këtë sprovi duket sa është nga sprova më të mëdha. Dhe të të sprove shtë që njëri ju të polemizan dhe të kontestohen parimet e ti nga dikush që nuk ka parime. Të polemizan për një dije që e ka me dike që nuk ka dije. Kjo është sprov. Për këtë arsye dhe Djetarët e herë shumë e kanë përmendur se sprovat janë të lojlojshme, mirë po, ndoshtë nga mëtë veçantat dhe mëtë posashmet janë kur i dituri sprovuhet me të padituri. Dhe kjo është sprov, padushim, nga se në sprovat e tjera, njëri unë ndoshtë të bëndë sabër, ose i adeldisi për mes mënyreve të saktuara. Mirë po, me i qëlu djetarit për bol një inërantë i cili edhe ka fuqi dhe ka pasuri më të vërtetësh se provë. Andaj sprovën e këtyre kishte Ibrahim i Alaihis salam e çë e kaloi me lenin Allah xhallah ora me sukses, nga se ishte i urtë dhe kishte sabër. Mbreti Nemrud, zullëmçari i njohur, e thiri Ibrahimin Alaihis salam në pallat që tja kontestante besimin e allanjëlle uala më dje të vind të nësprov duke i thënë se kë e kje zëtë ti nga sa ishte mësuar që njerëzve pas dhëtë mire që ua bënte e që ishte detyre ti si udhëtë si ati vendi pas dhëtë mire që ua bënte e kështë e zënat të i pështë të njerëzit kë e kje një zëtë kështu ishte i kompleksum gjdo kje e pështë të kushe zëtëjtë dhe nëmërështë njështë ishtë imsua natë rëtorike në zakonëshme të je, skim të tërposteje. Por e a që dullin njëri që, do tëtë, e të turbulloj pak, në kushtim për flasë në, në, në, në aspekt pozitiv, e të turbulloj pak këtë, do tëtë autoritatë dhe këtë ndjesi të këndshme që e ndinë të në mrundi, duke thënë se zotë jim është Allah. Andajë thiri Ibrahimin Al-Samë në palatë, Dhe posa i tha, kush është zotë të jëtë, përgjigja ishte rabbi e ledhi juhi o jumit. Zotë im është ai cili, jap jetë dhe ai cili jap vdekje. Normalisht u goshtua në përgjigjet parë në mrudit, mirë po bëhe kinë se s'po kuptanë. Dhe dëshrej që të bën një lejlajke në debatë dhe në polemikë Duke viktimizuar një shtreshkret. Andaj thiri dy nga të burgosurit e tij dhe tha, "A ne u hië umit? Ta dhonë bëj këtë njëjtë, edhe un jap jetë, edhe un jap vdekje." Andaj tha, "Ti je i lir, shko." Dhe tha, "Ja, i dhash jetë këtij." Pota mundimi më mbyt, i dhash jetë. Ndërsa kët shtreshtin kët mbytelin. Dhe u ekzekutua. Do thotë pësaj i pafajshmi që ky pushtetar zullëmqar të mban të autoritet në një vilë në duhur. Andaj, kër e pa Ibrahime a.s. këtë një rancë, dhe kër e pa Ibrahime a.s. do tëtë këtë lajkë like, dhe pa këtë mëndjelesi, i pa dy rrugë, rrugë a parë ishte që dë vazhdan të në debat me te, e që do të thëlloj edhe më të e për debatë dhe polemika dhe do të zhvendose nga qëlimi kërësur pëse fillaj. Eze pat mundësi me i thonë, jo, kjo sështë e që në e këmë përqëllim. Me ja pjet i bjen kja, me ja vdik i bjen kja, e të i se bën këtë, e pasaj me thonë njërë dhe me bëj këtë, do të thëlloj në detale që dalë nga dashko ndy ku zhvendose nga aja që këshin filluar. Dhe kure po këtë, Ibrahim e Alisam se nuk është klima e përshtasme për të vazhduar me, me debatin dhe polemikën, atërë i dha fund me një godit e të radhës por shumë me e qartë dhe e kishtët pa mundshme në mrundi kësë e radhët bënd të lajka, se në ngushtoj në qashë, s'pat mundësi. Andaj tha, Pëjnë në Allahë ja e ti bi shemë si minë el-Mashrik, fa e ti biha minë el-Maghrib. Thë zotë i jam që unë kam besuar në ta, e e të, e silë djelin kaj lindja. Këtë leqë të zotë i ten urna, theje, dhe silë djelin kaj përrendimi. Në bëje që të çarkullon dhe të leviz kaj përrendimi në dritim të lindjes. Zotë i jam e ka pëndryshe. Dhe këtu përfunduan gjitha laikat dhe përfunda i gjithë dhe gjë. Fe buhi të ledhi kefarë. Allah xhallahu te u shtang dhe u mbajt dhe u gjunjzua ai që mohoi. Wallahu la yehdil qaumadh zalimin. E Allah xhallahu wala wa nuk udhëzon njerëz të këtij lloji, zullumçar dhe kryenëç dhe nazi. Ne kemi thënë se ky tregim, ky rrefim i Kuranit do thot me gjithë fjalë e pakta që i ka është nga rrëfimet më të shkurtë në Kur'an. Zakonisht strofimet janë pak më të gjata. Sepaku 3 ajete 4 i kanë si rrëfime. Ky është rrëfimi më i shkurtër në Kur'an, një ajete ka vetëm. Por çë, kimi thënë ka dobi shumëta. Disa nga këto dobi i kemi shpalosur, do kemi fol për ton takimin e kaluar e për disa për ty ne do të vazhdojmë të flasim sonte me lenë Allahu xhalla xhala lu. Të, të ndërllosur E përmanda që në fillim se Ibrahimi alayhiselam u sprovua më një injorant. Dhe provoqohej niveli i maturisë dhe provokoi niveli i urtisë i Ibrahimit alayhiselam. Ambajt nivelin e vet Ibrahimi alayhiselam apo ranë në nivelin e provokimit në Kur'an niveli të provokimit. Do të thotë pranoi që ta ndryshon kursin e bisedës pranoj që të herë të përball një mendësi të çdo par, gjitha këto i pranoj por nuk projme ron nivelin e tij. Dhe vazhdojmë urgsi. Prandaj të ndërvollosur nuk është më rëndësi si zhvillohet puna, çoft debati, çoft çka do të qofni në kësaj bote. Adini qëka është më e rëndësishme përbesimtarën gjitha situatat dë njët në ti Më e rëndësishme është që tjetë i shëqruar me urtësin ka dhe qajat shkan Gëse Allahu Gjallewala ka thërë Wa men juqtel hikmete fe kadu tje khajren këthira Allahu Gjallewala ju thëtë A ti që i kemi dhën urtësin, hikmë fëkët utje, shikët formulimin kuranur, fëkët utje kajren këthira. Allah o thotë të tilit gjithësësi, pa pikë mëndyshje, mosu hamed një fare, se të tilit i kimi dhënë kajren këthira, mirësi të shumëta, që të dyjat fjallë, edhe fjallë e mirësi kajren, edhe këthira e shumë kanë arë në furën e pashquarë. Nuk mund është ti me i kufizu As me i shqutë cëllat janë Të shumë të najdim që ka kemi dhënë Kujt i ka e pa Allah urësjetën Se po të kështë të anë më thonë I kemi dhënë el kajrë el këthirë I kemi dhënë mirësit të shumë Të dhe kja është që shtutë kuptimishtë Mirë për kjo ili e kufizanë Një japë ja, një orientim Kur vjene pa shuar Disë është edhe pa kufizuar Andaj këjrën këthira Ma hajrën është aje që Allah o të jep se krejt dunjan me të dhonë qovë të lavdatave të autoritetit e të qka të qovën këtë dunja që njëri mundet me e mara për të pra nda qka është urësia si kur që ka nëndjetarët i ka tri shtylla kërjesore që duhet tjenë prezent të shtylla gjithmonë për të qenë e mbajqër urësia në nivell nësaj i Cilat e në kush të urcis, të urësis Ta bësh atë që duhet Dë gjaj e Kjo është hari i madhë Ta bësh atë që duhet Në mënyrën që duhet Në kohën që duhet Nga se ka mundësi me bë atë që duhet Por jo në nënyrën që duhet Sa është të urësikja? Mund të bësh atë që duhet në mënyrën që duhet, po koha nuk është, nuk është, nuk është koha këta është me dhe pru, kështu, gabemash, nuk është të ursi. Kur plecohën tri elemente, këja është të ursi e aftër. Andaj, i gjendë të qarta, pa pas në ujë, më ullodhë me kërku, a dini do, do nga njëre, do të, të teste logike, vendosë në thunë, gje e këtë e këtë, apo gje e këtë e këtë, du shpak më, më Se po ti je thjesht sikisht me 100 test logjik. E fshiim paka që kërkohet të duhet mu lut me kërku. Mund të jetë përmbysur, mund të jetë anash, por ti në bazë të logjikës dhe mendjeje berjë e gjell. Ktu në kët rast nuk bëhet fjalë për këtë test logjik. Është e qartë. Ursija Ibrahimit alayhis salam e ka bërë atë që duhet në mënyrën që duhet dhe në kohën që duhet. Prandaj ajo që marrim këtu është urësia e Ibrahimi tali njësram i se dhe në këtë ras për balti zulumqari edhe për balti provokimi absolutisht do të tot nuk i shmangët urësis edhe nuk i shmangët maturis andaj të ndëllëzër Allah u Gjellua Pjegambert e ti si kur se kemi cik zakonisht nuk i ka dërgu prallë me kalzu nuk i ka dërgu që na mu knashtu në gjuhë për ta po kemi përgjëtësi për balte në rastave Shukujen në mrudi Zullumqaro Dhe Ka bërë më katin madh, më të madhë Në ftyrën e tokës Ka pretendu se është Kryuas Kështu s'ka pas dhe historie Ka pas që kanë pretendu Se jenë zë që duhet me adhuru Po të thë se unë kriaj Kështu s'ka që nëse bu lehebi Ase bu gjeli Pra në i thua se në mrudi konsideruat nga zullum qartë më të mëdaj nga se pretendoja që askush nuk e tha u hi vë umit unë gjalli dhe jap pjetin edhe unë jap vdekin këtë në cësit e rubu pjetit cësit e asaj që veqohet Allahu me qenje ti të adhurasht diketet e pas Allahut edhe kjo është kjelje por realisht është është nivel më, më të ullt se sa të bësh këtë dytën duke e shkele dhe edhe të parë në la në rruajtë ato. Përbal të zëmqari, përbal të këti krimineli, përbal të soj shkelja, përbal të soj mendelasie, shikaj qëfar tharë. Në regull, pëthuk shtë vazhdojmë dytën, qëfar urësie, qëfar maturie. Si është dashë më usirë me më nëvrudin? Mësë mës thuaj, dhe mësë leja me të shkumenja, se Ibrahimi Ali Hissam ja kështo një dy fjalë po otutë. Nostujka ta. Apo nga se vetë sa u dolpi zjar me ta. Me sa ka dolpi zjaret atë. Atë gjiththamun ti themi, po nuk mund ti themi se u tut Ibrahimit se ka pas ska me i thon atë. Ju, jo. kjo ka qen rruga e Ibrahimit al-salam, s'ka të bëj ke me frik. Maturia dhe urtësia dhe sjellja korrekte është shenjë e qartë pejgamberit Allah xhën dher. S'ka frik, absolutisht. Nga se Që kënë e mrund? Ka urnu me hudhë në zjarë? A ka ma zi se, se ka që mi abo? Ska më la. Hudhë në zjarë dhe dikjnë. Harri kuhu, dikjnë. Kështu tha në mrundi. Fe njahu Allahum minë në narë. Dhe Allah e shpëtoj nga zari gjenimit. Nga zjarë i në mrundi duhet. Me shpëtoj Allah u gjenimit nga këtë zjarë. E shpëtoj. Si do të ishte në këtë rastë? Kanaria dhe bindja Ibrahimi të alësam para me ndoni po del nga zjarri pa asë një shajnë pa asë një ndikim të zjarit e që thuat se nuk ishte zjar i rëndomt ishte zjar që dyqtë edhe shpendët në fluturim në të juni aqë lartë shkon të zjarri apë nuk ishte zjar i thjesht për këtë arsuja dhe nuk e futën Ibrahimi të alësam përdora si mja qilderen, jo, e hodhën me katapultë nga largu, parë në që farë zjarë e shte, jetëti me këtë zjarë pak, dhe nga kjo zjarë, do li brejme e samë triumfuës, duke ju thënë, po thëmë kushtimisht, duke ju thënë, në, duke nënkuptuar, a ju këmë thonë që mos e provokoni zotin tamë, a ju këmë thonë, a ju këmë thonë që shkyë zotë jamë, pra ndaj nuk mune me e djegë, Me zjarën e Allahot Ati zjarën që Allahot i thotë banu i ftof dhe shpëtim tërë Nuk mund është Allah Nga kjo zjarë dul Pra ndaj kënërija ti Gudzimi ti, bindja ti është Shumë me ma dhe tash Nga se edhe pegamberrët Allahot Gjellarë është thotë bindja A tha i brejme alisam O Zotë erin i kejfe tuhi il meuta Tërgëm o Zotë si në gjallë dekër Tha e ferat u min Psa nuk përbësana Tha bella, si jo Unë e përb valakin lijatë me inë në kalbi që tërësështë në pushon zemra do të të arri kulmë në bindjes andaj Allah gjellohi përgjegj dhe kjo ishte e njën nga ato që arriti kulmë në bindjes për andaj nuk jë ja tha ato fjallë që të shkon menem jë a thonë se ishte zullumqarek, ishte frike ose ruaj, gjitha këto ishen tash në këtë rast të pa do të të uh, jo prezente, inëgzistence, si shenë këtu, por Ibrahim e atër musilme të kështun nga se, synante me këtësit dhe qka për te i kësaj atë. Tjetër që mund të nëzirim këtu të ndërlëzër është edhe i njëjtë i ras me musin a.s. Qëfar i tha Allahu, Gjallahu, Musaot a.s. dhe Harunit a.s. Thashkani të faraoni, innehu taga, që kani që dëshkërin, kuranë komërënësi, dhëtë me meditu, Allahu Jalla wa Rafa shkonin te farauni inahu tagha shkonin nga se krejt kufit i ka kaluaft por do kur i gjithmshirshmi thot e ka tepru shkotaja be e kur shkonitaj feku lahu thuni ati qe ka tepru edhe ati qe po mar guzim me thun vetes se as zot qe duhet ma dru kti thuni qaulan layinan fyal dbuta lëallëhu jete dhekëru e u jakësha subhanë Allah Allahu pa dhe thuni fjallë të buta thuni fjallë të mira formulër e mirë që këni me i thonë nga se ka mundësi që i bënd dobi përkujtimi edhe jakësha ja ka dronë zote gjellë dhe gjellë u dhezni këtos pa e thët Haruni Musës, njeri njeri unë e thëm ty thujdo fjallë të mira nështë adonë Allahu e dhe i thëtë ja allas Ma murbeni Allah, pas në gabu Për shambu Allah, une Po Allah u gjeleon Allah u gjeleon po E Allah u kurat nështa A është kjo nështa e juna A është kjo nështa e juna Allah u kurat nështa Nështa mërë mësim I farauni ose Ja ka plen zemën friken dhe Allah Po së ndodhë kjo Ata ja than që ato së ndodhë E kjo laalla që çka Allah na thaq, ajo është për hamendje, për çka është. Ja kjo është për bindje djallut. Fjalët e Juve ishin rregull, sa so për fjalët e Juve kishte mëuzuar çka ashtu çuhta Zot e Xhella Wala. Pa i ka pasni pengis koçi pengon të uzimin, s'ka është të bën të më Juve aftën. Prandaj të ndëllosur për të ndez shkëndizë e uzimit te dikush, janë dy komponente. Komponenti i morjes nga jashtë për këtë jemi ne përgjegjës dhe komponent i pranimit që na nuk edhim që ka këmbrane e din zoti pse së pëndodhe përta Andi Allah u gjellohet tha ti bëje punën tënde o musa ti të punën tënde bëje silu mirë nga se kjo është element i rëndësishën me e zbut edhe dike si faraoni po o zotë nuk u zbut nuk e përshka këtë fjallëve tu atash o është përshka këtë diqkovi tjetër për. që këna meseru në fund të kësi dirësi të rëfimin e, e Ibrahimit e se më thaë, Wallahu, lajahedil qawme dhalimin. Ja, zullëm qartë nuk i u zhënë allahë gjallë e gjallë e altër. Êshtë penges. Ama ti, thuj fjatë mira. Ti mos u bë ti penges e udhzimit dikujtë. Ti mos u bë penges e kuptimit të drejtë të fezë së dikujtë. Ti mos u bë penges. Por në qofë se ti ndje këtu udhzime dhe këtu mësimit allahë gjallë u ala dhe nuk ka rezultat, mos i kontesto kur uldzimet, mos e kontesto kur urcin, mos e kontesto kur bujarin, mos e kontesto kur bucin dhe mizim, kur mos i kontesto? Gasi ti e ke bëra atë që është kërku për teje. E në dërse rezultati, e ka dhe një piesë tjetër që duhet më përmbyllë, nuk është ndorën tënde. Ate ka Zotë Gjelleho la ndorë apëta. Ate ka Allah ndorë apëta. Pra ndaj, kur pejgamberi, një së salë mjabë të mundin maksimal përpiqje maksimalisht ditnë shkolcë ose që në ngar kuaj për te mundësive të tua poruzim njerëzve i tha Allahu inna kala tahdi min ahbabte. O jo, ka dal musiap, musiap shumë zor, ti sunu zon këndon ti. Apo ajo që ti po e bën është një pjesë e është një pjesë e uzimit dikujt. Është e një pjesë tjetër që ti nuk e sheh. Ti nuk e din te O Muhamedi, alayhi salatu wasalam. Ti nuk e din e nëse ti nuk edin, e din, e tjerët ju e dini ju dhe majqë nuk e dini ti nuk e din pësa o gjajt e bu talibi të, të ka një mu shumë për këtë feja ma që ka shkun ryshe për i kësaj dunja ti nuk e din këtë pun Allah o gjallë u ala la ju s'alu amma ja faal aju nuk pyte qëfar bën nuk japa Allah o raport kresëve ti e pësa o gjajt i e baba i ti nësë din për këtë andaj ne duhet të ndikim rrugën dhe metodën dhe atë që Zotë i Gjellewala ka kërkuar pëjneve në suazët të urcis, në suazët të butcis, në suazët të maturis, ndësë rezultati nuk është ndorën tonë. Dhe pika vjuset të ndërdozër ka të bëj me komplet, do të të, e, komplet debatin, komplet polemikët. A këshumë pas mundësi që me marë këtë rast e Ibrahimit Alsan dhe në kuadrë të asaj që u zhvilluan këtë rëfim me nëzirë disa pika që përbëjnë metodologjin e Ibrahimit Alejsham në polemik. A se këna nevoj shumë me pas të metodë në debat, edhe në polemik. Apo shumë këna nevoj, në qëfar dëllë i rafshej, në qëfar dëllë i situatë, ku do qoftë, shumë këmi nevoj. Po ja po e marëm këtë rëfim pra shemblë matë mirë skemi, se Ibrahimi Alisand nëse mund nëse, nëse do të përpicheshi me meditim me, me studim e me, me hullumtim do të nga delshin shumë pika unë i kam përmridh në pes në pes shtylla që e përbëjn metodën e Ibraimit alisand më debat mund tjene dhe padushime dhe shumë atë e për por me nëj që me një meditim dhe hullumtim këtu nga dalim për para apëtan e parë të ndërëzër, ta është i brejime asom, për të mësënë metodën, a është i sukseshëm i brejime asom në debat, që e mërma njërën? A është i sukseshëm, shumë i sukseshëm, nuk kontestohet suksesit ti në hëmë tëmë. Andaj, trejnuës më të sukseshëm, më efikas, për me të mësu, si me e mbrojt bindjen të ndë, dhe si me debatu me dikë që i kontestohet bindit e tua mësus më të mirë se Ibrahima sëmë nuk jepë dhe kjo është shkollë e madhe pa dushim, por ne dhe shumë t'i përmenim 5 për t'yna e para, është kër Ibrahima sëmë debatant dhe polemizant të më mretin qka ishte sunime këmë e bindë këtë ose këmë e bindë atë do të dojë bindje Ibrahimi a.s. të ndërdozër synën të bindjen përmes argumentit. Përmes fakteve të pa më ushme. Përmes do të thot argumentive të qarta. E qëka nuk kuptan me përdor në debat argumentet ose me përdor në qëka të edhe të pa qartë për shamën. Nga njëre ndodhë që ne me bind diken për në qëka më dhore për me andin prallë ka ndodhë njerë që shtuam të. Pralla edhe të regjimi nuk përdoret në debat me bind i kenë. E kuptut? Atë prallë të regjimë caktum, filoni që shtu konë, unë mëjmë ju kalzujuve masë i ku kalzuje regulinë nëjna bind tash si një laj freskije për këtë që a tham është mirë, e një rasë është mirë. Por ju në debatë, ju në debatë, jo për shambull me kalzuje kalzu në në në, në at at uh, flakën e debatit, por jo kushtimisht, ku më the vërtet fërkohen atje bindjet e caktuar, duhet me bind palën tjetër të ne përmendim për shemb një provojt neve në ato. Muçsom kandot. Kto ka s'ka provojë, kto s'ka prolo, kto s'ka tregime, kto s'ka fabula, e ka hungur e ka luan i ka thonktina, apo kto s'ka kështu, kto ka fakt, ka argument. Inna Allahë ju hji vë ju mitë E qartë Allahu jap jetë dhe jap vdekje Ska këtu prala Aska këtu Kur fargje gjëzë dhe që duqët me menu dhëtë vjatë Shumë e qartë Je ati bi shemësi Minë al meshrik Fa ati bi ha minë al maghrib E qartë Allahu jalla u la vjenë Dhe s'il Dhe s'ilë S'ilë zëtëni ka përëndimin mëshë S'ilë Andaj, në argumente Bindja bët më argumente Maspari për ty Pas taj me bindi kënë të të tërë Nëse në vëprime tona Nuk kemi bind në bas të argumenteve Dhe faktve që në ushme Mështuja si aso që të e ndinë bindje Se ku qëndrën në e pra Nëse nuk është ndërtuar për në Në faktve dhe në argumente Andaj Allah u gjellëvo ala qëfarë thët Këna mësën me debatu qoft me i thart e librit tësit e më hojnë Quranin e më hojnë Muhammedin a.s. qoft me këtë tjetër qka thët Allah jallë e vola qëll hëtu burhanëkum in këntum sadiqin lëni këto nëjmi të zjedhurit nëjna pasur të Ibrahimit lëni këto hëtu burhanëkum sëllë një argumën la fakt in këntum sadiqin në qoftë si një të vërtet në që pëtë fagbë argumën bjerë lëni këto unë e më konë pasartikëm pasën e kështot e gjushë jam kërë e ka bojë në enave lejë këtë sene, këtës që janë pjesë për bërëse debatit lo si jelë argument, kulë hatu burhenekum, si jelë argument inkun të më sadikin nësini dëvërtenja që përëthuni e qartë e dyta është se Ibrahimi Anisam të ndërëzër në këtë debat me gjithë më falë një veqë Palidhje që fëllë të në mrudhja përë Me gjithë mendelesin Me gjithë Me gjithë ahmaklëkun Që e thështë të në mu Kjo ahmaklëku është kjo Thëtë njëri une e në gjodhët i kënë Ska insën Iblisi s'ka thonë kështë Në kjo kjo, kjo është idiotizm Me gjithë këtë Ibrahim e Elsan për e len me full din fund Kërë e mendimin të në të të përë Edukata, mirësilja Prejtë me përfundu me ndimin, le të kryin. Ashtë me ndim palidhja, ashtë me ndim idiotesk, ashtë me ndim iqmenur, kryja. Tani ne vazhdojmë. Kështu edhe i këmi thënë në të sarë, pejgambër e samë, për mënda, kër ka arro të bejbër rëbija, që ja ka ofru, pejgambër e samë, po këto e feta ty me të edhonë, ti i nënqmumë ndiheshe lobo, ty me të edhonë, mu. Marë të satë dikush me të ofru që ja i ka ofru otë be Arna dikush marrë me thonë Ape len namazin, nëso falë Nëso falë Le namazin Në paq Namazin për shambull se Ki ne uj me lutë zotin Me të martu Allah me një vajstë të mire të bukur Ta gjojmë na Le do në ti Pët hala, para me ta gjithë zotin ta gjojmë na tën. Nisi tu falë Që zotin me do në pare Ose për më nëse po të jepin pare Mos u lëson se po japsin para. Hajde na, na japun para. Apo? Na japun para. Na dim kush janë para. Hajde na japun para. Mos u lë, më thon pesë aba mund të kose po mdhimesh për Allah se u mdhive dim të, të marrabdes. Di kurc këtu me ton atë. Ose me ton ka mundsi çe edhe lloqe lut. A qofti në sonin katër sa po mfal Allah. Po boka ke lut. Ani le vlla kët punë. Hajde, çuim një te mjek, çuim na mos bota lashu. Na kem gjaf shumë spitalet, çuim me tu çudi kush për njerëz apo. Çu është njes atë? A thua, çu që shikom kësin të sëmë që shosun lën keq mua, a thua këto? Ani i në çum vlla. Ani është i përputhur. Ti e çet, ai normalti. Ose, ose ose çka dimë na me thon pe tira valla. Apo çka i thua? Se lasme përfundoi valla. Hala pa si t'janis ka blokada me vazhdua nësot be bërëbija po vjen qabe të këpëgamberi Alehi Sadat Osam adë po i thët subhanallah vëllahi veç me përmenu të pëllëcet zama për mërzija apte. mi thonë Muhammedit Alehi Sadat Osam nëse ki për një gru të gjojmë na La mi thonë pegamberit njëri të mandershën ftyrë toke vëllahi billahi Nuk ka matë ndërshëm, matë moral shëm, asë në tokë, asë në qjelë, se Muhammedi s.a.s. Nuk ka matë ndërshëm, nuk ka matë tërpëshëm, nuk ka matë sjelëshëm, se Rasulullah i Alehi s.a.s. Këti njerë i marë me i thonë, nëse e ke njisë kitë punë në misionit, nëse e të nga thonë la ilaha illallah, pëse për të shkojnë sytë të një gru, kalzoa burë, të gjëjmë grunë. A tani çka akuyor Allah. Ja vë paqën më barëmëna, ti po lcet zamra në mërzije, Allah çfar niveli të mendelicis mund të merë njëri. Po i thuat kë pejgamberit alayhi salatu vesselamu Allah. Ai thuat kë e tjera të tjera. Gjithta këto po i thuan. Ndërsa po shikon në fytyrën e Uthbe ibn Rabiis edhe po dëgjon me vëmendje. Ky është burri madh Allahu. Ky është burri madh dërgon mesazhe të shkorta, pa fol fjalë, se sekond personale apo. Me pas personale dy fjalë si kse folti qytas apo. Me kon me kon me kon unë e, për mua po. Ama unë kam te kalu veten time. Tash punoj për mision. Godet në Musa dush me rëndësi flasim për misionin këtë anë burat e mëdhave. Kan anash kalu dhe kan te kalu veten e tyne. E ndosht që fat ke që ti'sh ne por me mbrojtë dhe me triumf u union nuk pritoj me përdorë dhe feën ton fatkeqëse. Veç do më von unë me mos mushkëllafton. Kjo është më e keq se. Sikur të ka thonë Fudali ibn Yadirahimullah ka thënë fitimi më i keq dhe më i zymt që mund njëri me fituar fytyrë tokës është me fituar duke mashtruar të tjerë për mashtesë Allahu xhallahu. Kjo është më e keq se. Allahu na ruaj. Në fitim së jo por Me, me mbrojt vetë në ti duke vendohë si parzmorat të ti mbrojt se të ti ka fejë në lojën lëvalë e ka për hakmarja ndërso bëndë debat në amën të fejës e ka për nënqmim të tjetërit ose ka zilinda i tjetërit e qysh me erdzu hajde për mes fejës se mund të qekani me i furt me e godi diken feja andaj pejënber të lojësht në tjetër Ata e të i kalun vëndë të tjune, ishim për mi vëndë të tjune. Këto që pëndet, u të me i bërëbija. A ishim për Allahun, dhe finet ti, a ishim për pejgamber nësëm. Ishim për pejgamber nësëm. Për nësë so është për te, a ju a falte. Së prishë punë. Edhe atë magjistarë, edhe asë, s'ka gajle. A i nuk mire me fjatë të tjune, Allah. Nuk mire i fare. A i vazhdojnë të me misionin. Ju t Për diri sa, so, godetin mua personalisht, në pëmunësi me i gjetë diqka, misunit tim, unë e shumë rahatjim akten. A patën një ditë për ditëve, korejshtë të mekës, a tha për me i gjetë pejgamberta somë të mekëta, se së është pejgamber, ta i dinë që pejgamber, pa se o bojke shpirti me përmën që pejgamber, qëfar bënën? Shkun me dine. Hala, pa shku pejgamberta me dine, i në shku korejsht me dine. Pse? Ate ishin që fëtët. Ata këshin dië për pejgamberë, këshin të vratin. Ata, dhe Ata dhe ishin dhe në gjilin. Ata ishin shumë puna pejgamberve. E koreq dhe mekët ishin një dhëjtarë, atë ishin një randë për të punë. Shkuan me i pyjtë hebrejnët, që ka duhet me vetë, dhe që ka menzunë në goshtë. Dhe të të të të e panë që në kjo këto fjallë, magjistare, zullumë qare, i qme, dhe s'ku ishin punë kë që të zhvendosin vëmendin e pejgamberit a.s. nga se nuk zhvendosin vëmendin ati kur prej këtaj personalisht atëm nuk zhvendosin andaj i than pëtë në përkët e për përkët e përkët u këthyn me pëtë edhe për të da përgjigje edhe u kërykjë puna pëtë e për kefin, jo në përgjigje Allah o zbiti surën kefin apo pëtë e përkët, përgjigje pëtë e për atë, u këry puna andaj, dhe gje e dirin fund të regoj se do të tëtë arme provokimit edhe lendimit do tëtë nuk do të dhejtë kësë e radhe nga se misioni është përmi përmi gjithë dhe kënë përni eva përni argumente dhe fakte dhe vërteta e tërita që mund të amorim nga kjo të ndërlozër është se Ibrahimi alesan kështë e parasysh nivellet e njerëzve ndryshe sëll të argumente për mbretin, e ndrygjësër të argumente për miletin. Apo, mbreti tha, e, tha i tha, zotë t'jamë është a që bënë kështu. E qëfar i tha miletit? A ty në ndrygjështë i tha. A ty në i tha, a këtë hanën padroni, jo ja, po, hajtë të që, hëllonë që të padroni. Po, kur dul dili, tha jo, hanë, asë më pëllqenë. Unë ndu ma dhuru dili, hajtë e kybarë, kjo është maj madha, thënë. Po deshti më jo provoqum me, me nivel tyna. Ky është niveli tyna. Jo ja orzë i dhuit me së, me sapata dhe la sapata të i modhi. Kur thon men fa'le hadha bi alihatina. Kush, kush e boni kët zez me zotat ton? Çfar tha i vrimë sapata? Ai modhi ka vë. U jnudi çka e kanë prish dhe kët i ka, ka ratuar. Sukoje të jeni veri tyna. Andaj pasë për jo, do të mos pas para syj. Jo çdo kush e ka dilemin e njëjtit. Jo gjithë kush e kapë pozit në njejt, jo gjithë kush kuptëm me të njejtë njët në gjuhë. Nje si folë një nëzënëse, një folë i profesori edhe një mjekënë, këtë dalë. Dallën e dilema dallënë. Pra nuk mund është kapi pesë mi bo dilema të thënë. Apo e ke ngu dikona atje karagon dikujtë, e ke bo kapi këtë ashtë e ke zbanë. Ata djetarë kanon, kanon djetarët, ondërën mund me patë dë njerës, njejtë në ondër, komendit kanë dryshe mund tjetët ndryshme, ka dal, njëhja personatit në njerit, njëhja mentalitetin, njëhja burimin e dilemmës, e pas taj raga. Tjetër që mund të marim këto është, Ibrahimi Elsom të ndërruar, Lazer dhe Motra, din të qëfar argumente me përdurë, si kësë thashtë. Andaj i sëllë të argumentet shëriatike për mes argumenteve logike. Këtu i brejmesëm nuk tha, kore veti kushë zotit, me thoni i brejmesëm, ka thonë Allah unë surën, ka që që kjo zotit jam. Jo, se shëfë në mrudis, një sura as një e të apë. Apo? Mirë po, as nuk e, anashkada i argumentin shërjatik, që me, me, me, me, me prodhët që ka logik. Jo, jo. Esh, kja është mjështë li e dikut, që argumentin shërjatik me e prezentu në aspektin logik, që kja është e forta të apë. Andaj tha, inë në Allahe, jeti bi shëmë si me Allahe s'ilë dilin. A ka thonë Allahe shumë koran? Po, ka thonë. Mirë për e prezentoj me pjatën e logikës dhe arsyës, nga që kështu kuptan të aj. Andaj ti s'ilë nga njere argumente shkencore, argumente cektuara, po vërtetohë njere a ka thonë Allahe shumë koran? Mosë e mbrojë Allahe në gjithë leura më ato që Allahe s'ka thonë. Për ndaj, argumente logike duhet të verifikohen njere. Argum a referencën e shpalljes. Nëse ju verifikon shpallot në rregull është, por do jap. Kjo është mërëndësia. Andaj këja mësonatorja. As nuk e përdorim vetë logjikën se marrëm me thon ka thënë Allah pejgamberi, kjo është ekstremizëm. Ignorimi total i shpalljes është, është është është dalja skajshme nga e vërteta. Dhe gjithashtu vetë ajeta e hadith 175 diafton. Po që ajo nuk ka përceton. Edhe kjo është skajshme. Mesetare është, aja që e të sejka për. Përdorimi i argumenteve dhe shpalljes, po, por nga një herë, për mes, qka fit. Për mes, a ke po, unë e po flast, edhe me lërgu këta në foli, edhe më në këse foli, a, edhe më në këtë mbrar foli. Mirë, po, kom përzidhë, mjetin për mund i ma mirë, ky. A po, ky së po foli, ky së flet, po, unë e flast për mes të jepëtën. Pra ndaj, për cëlle mesajnë e islamit për mes dy pika kësaj, asaj, asaj profilivet dërshme që ti ki mundohen me e modifiku dhe me e përshtat argumente logik ati që është vetar legitimoje argumentin dhe pasaj për cëllet pa në është me rëndësi këto mi dit për shambull uh, sa so ka zbulime që të është dhe në shumë rafshë edhe në geografia, edhe në biologi, edhe në kimia, në fizike, në medicinë, në shumë tjera. Vetë të maja që ka dalë për embryologjinë, janë mahnit shkencëtate embryologjisë, qëfar ka thonë kurani për formimin e fmiut në mitë në në nësë, janë mahnit, ku e ja? Anë një e mirë, një e mirë, e për jo argumentet e gjysta me, me kesh halë këmë e tyjo, pëton. me prud i qka që asëse një shkencë, asëse një feja u lavë. Të mënu që është argument shkencë ose to kanë për vërtetim jo gjithkurë dimë për çfarë argumentash kërcësorë namunë merruni me zbulim themi shkencëtarët e kanë zbuluar di diçka që do të më kjo të para kësaj çka kanë zbuluar se nështa bëhemi çifrak me njerëz apo kishë njerëz kush ka zbuluar këtë jo valla pse ke lëzu pi fillimit jam të thon që e ka ndërzu kët zbulim mesrin përpara për, ti e të fol për ish zbulim navo ose më sho andaj një e mirë të përdor argumentin e lojik dhe argument në arsujës, dhe argument në shkencës, për ta mbrojt argument e e fesë. Dhe e pensta që në delë në shesh nga këtë debat, është krenaria dhe qëndushmëria e Ibrahimit Al-Hisra. Kjo është peshe duhet. Apo, në qofë se vrejët një farlej leabiliteti, vrejët një laj që s'ka ka i bindu në vetë të ditë vetat. Apo, atërë nuk mund është me bëjt debatën e konë, nuk mund është me shku kërkona për me komplekset së ndedmë më mbërit fina lojë e levela, nuk mundësh, me ngarkiesat saktuar e kështu mërala, përëndaj Ibrahimisë më thonë, tha, rabbi, zotë jemë, po jemin, qështu banë, përëndaj, me plat, kënari dhe bindje, heqë pandyshe, asë pa frikë, tha, zotë jemë, qështu banë, rabbi, me bindje dhe kënari, artë. e këture pesë, dhe më thonë, të ndërdojëzër, përsëri është ashkëndijave uh, që dalin nga kjo debat dhe polemik e Iprimit të Sam, yakum ja këto 5 tjera që janë të përgjithë mesdalë nga ky rast. Por e përbëjnë 10 që interesonte të disa rregullave që kanë të bëjnë me debatën polemikën pasojë që jemi te kjo te kjo tema këtë. Andaj të pasi më për mënyrë janë ndëlidura shumë më tepër ngushtë me vet rastin e Iprimit të Sam. Po janë 5 tjera, nuk dalnin ashtyne, por janë më mat përgjithëme çot në atë hap që do të më pas paradjysh në çdo debat e çdo polemikë atë. Në çdo polemikë që bëhet atë. Kan thënë dietarët kështu. E para e këtij pasi dytë është kan thënë nëse nëse transmeton atë herë për mboj saktësisë ndërsa nëse pretendon përmboi u argumentit. Çka nuk kupton? Nëse thu ka thon filoni kështu, ka thon ky dietar. Apo atëra është rregull dhe është stil e një polemike të mirëfillt të thjesht i sakt në citim. Etë që ndor vallai citime të shtrembruara e të ndara nga konteksti tyre s'kan lidhë me ato që thon dikush e kështu më veçanërisht kur bëhen shkputje, si kur se kam thënë ka, ka të fjallëve, apo të legjiratave, të hoqëllaro apëtën. Êshtë thënë një fjallë, po në një kontekst shumë ma gjonë, që i kontekst jebë kahje këso i shkutje, ti e vjenë edhe në nëzirë në kontekst. Nuk është kjo, nuk është kjo, saktësi në citim, që ti po e deforman citimil, përëndaj nuk duhet gjithë kërë me citu. Kjo bini shambë, A i keni pon Kur'an, kur, kur dhe me lezu Kur'an? Nalt, mi, a jetë, jëndë shkronja, la, kaf, mim, jëndë shkronja, dvogla, që kërëm këtë shenja? Jëndë shenja që të udhëzojnë si me undalë dhe si me vazhdojnë lezimin. Pra një prej kaptinave, gati më të rëndësishme të të gjvidit, të lezimit të Kur'an i kamë djetarë është el wakfu el iptidat ndalja dhe fillimi ku nalësht dhe si fillan lezimin kjo shumë rëndsi kur dhe në më avancur lezimat ataj së më rëndi me marë me shkëput, ajet ku dushti, ka dal a është konteksti a është apo lidhet, apo e pësitan taman, fjallën Allah Gjellore ka su mune ma me thonë argument a thëtë Allah në kërën vajlun lill musallin mjërë për ata që falen a thëtë Allah që në kërën That, ku shë më hëndës, del për fejë, Allah. Se kjo është ajet, mirë për a guzoj me citu kë që ka që Allahun? Zgudzan, zgudzan, nga se kjo është citim i deformum. Allahu Gjallavuna that, innehu le qawlu Rasulin Kerim, ki Kur'an është fjall e të dërguarit fisnik. Dë mund që argumen në Kur'an që fjall e Muhammed dhe l'Istama dhe jo, jo, ka dal zban në shkëpur së citim nga se Allah u gjelë lewala thatë për një këtë tjetër këtu me një tjetër kontekst që duhet me martë tërse pra ndaj është më rëndësi ha, një fjallë përhojzë e mërë edhe shkëpur ku ka qef a i vetë ku i tingna ti mas miri qashtu dhe qetë, po ka dal më rëlo ka dal se duhet me pasë parësysh kontekstin fillimisht kohor jo në gjdo kua e njejta vjolle është njejta po. Në sapo di kus më thonë më norma, çe i thosh? Po shikoj koka. Fjala më norma është e këqja, boll e mirë. Përshëndetje për gjithash. Jo mirë është më norma, po 270 të më pritin thonë diku këtë fjalë. Sa problem apo? Ose ka ndonjë kujt promë të ka bërë gry. Po e promë është kjo apo? Sot është tjetër. Dhe ç'është ndo jo ndo fjalë më thon prom. Tash sa ba. Apo? Për dhe po duhet më pos kujdes. Në çfarë thonë ku thonë, si u thonë. Ku të mrin çeton, ku të mishkput, ku të mrin? Nëse citën diken, fjallë të tuja, që ka dush thuj, që ka dush thuj, unë e po thamë, të jo është e jo tja. Do me citu diken, me bo për gjestë, për fjallë të saktura, ku i desë, kërkot për pikri, dhe kërkot sakci, jo në nërëj shëpën. E në qofë se pretendën diqka, se që kja është e vërteta që unë e pretendoj, këtu s'ka citim, këtu ka argument, s'munë është me embrojt pretendimin të në tëmë, po më argumentet e tua. E kuptuve, kjo reglë rëndësishëm. Vëllë, e këtu s'qa kome, shiko s'a bukë problemat e kanë regullu këtë që është. Ku ka cëtim e ku ka argumentim? Tjetër që të me pasë për asyqë është, nuk lejohet gjymtimi i argumentet më pëtër. Për shambull, këvarigjit, kanë marë vëtëm ajetet që flasim për kërcnim. Ku ka kërcnim në ajetë, ku ka se, ku shë e bën këtë gjuna, shkën në gjëhenem, këvarisht ka unë këtë në argumentit tona, përën. andaj ka për në përfundim, bas në basë të këture ajeteve, shkënë, në basë të këture ajeteve, thonë, në basë të këture ajeteve, aj që e bën një gjuna, është i dalën për feje, andaj ka me ne gjithë mund në gjëhenem, po ka dajtë që si në dajtë e tjeren, a po, për andajtë të ndërëzër, djet me nëzirë të qëndërim të saktuar, duhet me imljetë argumentet, me i shëshitë, anë i kjo punë e madhë, nuk i të akonjë gjithë dhe kujtë këtë me bërë, prendaj duhet me qenë të kujtës shumë, të. dhe gjithashtot, nuk bënë me i futë në konflikt, në konfrontim, si kur me pasë kunderthenje, argumentet me zvetja, pëtën. po duhet me gjithë njësë i kam pajtu djetarët, nëse nuk ka mundësi me pasë kunderstimës argumenteve. Gjithashtot, pe reg dvrteten prej ku do që të vjen apo ka do që të vjen i pëlqojnë standardet dhe rregullat e problem të vërtetë pa problem nuk kemi via të kuqe me askënd kur bie fjala për të vërtetën apo ka të er përdorim këto via të kuqe për koalicione kështu më radhë na na via të kuqe me të vërtetën skemave ku do që të vjen e vërteta s'ka na via të kuqe me kërkan nëse s'ka via të kuqe me iblisin me pranu të vërtetën i ka thonë pegamartën e buhrejtës, merës e ka thonë dëvërtetën dhe përsa i rrenë, ma saj s'ka vijat ku që me kërko nëftët. Ku është da që ta shpojt dëvërtetën? A ma dëvërtetën, me këtu standarde, ti e prena nëftët. Të të ndërdozër, në qovë se zhvillot një debat dhe polemikët sektuar, dhe së nëtë përmesoj me dal në shesh e dëvërteta, dal janë shesh e dëvërtetës, duhet të bëhet përmes argumenteve dhe rregullave dhe standardeve të caktuara jo përmes njerëzve vetë. Nuk duhet më të njohësh vërtetën përmes njerëzve, po për e kundërta, njerëzit i njohin përmes së vërtetës apo. Kjo është rregulli i caktuar. Prandaj nuk themi se kjo është e vërtetë, pse ka thon filone apo. Kjo mund më të shërbëj ty, se të skjeavsi më shqetëtuje. Po kjo s'të hap dalmia kënd zonë diku teatrin serial është nuk mund është me e kufizu të vërtetën në qofë se e kufizu në amën e mbi amën ndikujnë apëton. Dhe gjithashtu regulli i fundit është në qofë se degradën debati dhe shfaqen kunderthënje dhe mendelesi duhet me i thonë Allahu e bjendilin, ka lindja e bje dhe ka përendimi. Bje dhe në fund. Nuk lejojt me i në debat me njerë që përdojnë kunderthënje dhe përdojnë dilemat saktuara që nuk synohet zbardhe atyne, po synohet një gullimit vërtetës. Nuk ban. Dhe nuk ban me bo debat, as diskutim, kur bëhet fjal për, do të tëtë, uh, me ndjelehci, dhe bëhet fjal për degradim të fjallorit, a që ka do qëfë tjetër, ga se mund të njëlosit e vërtetam. Kjo e regull, preashtimet e caktuar, a pas taj i kanë të tjera të puna, së poflasën për preashtime, na poflasën për, rregulla caktuara. Për shembull, ti do më bin dikën për të vërtet caktuar e ai po bën hajgare në këtë punë. Në këtë punë konkretë, se po nënçmuhet e vërteta. Po nënçmuhet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo ato këto. Ja, do më me, me me debatu mirë, ama me kallzu me sile pralla nuk debatohet në këtë në këtë mënyrë. Dhe pika e fundit që, të të që më të duam e përmbylltë ndërroza është ajo që Allah e ka punë këtu rreth. Allahu thot në Kur'an, "Wallahu la yahdil qaumadh al zalimin." Allahu thot Allahu nuk e udhëzon atë që është mizor dhe ozullumçor. Jo që Allah nuk do më udhëzova, po ai ka vendosur pengesa. Duhet ajë me largu pengesën që me i bë do bi ozimja në jetë lavala. Është detyror këm përmend disa pengesa, që janë pengesa serioze që dini më një vërtetën ose me udhzu. Dhe ky udhzim mund të jetë ozim Komplet në fejmë, mund të jetë udhëzim në meselit caktume, udhëzim në qërim caktume, mund të jetë i pjesreshëm dhe mund të jetë i tërsishëm. Por, këto pika në vimë që du me i vërmanë, janë pengesa për udhëzim. Mënau të timi i largu, mështu i për gëtë filoni që shtu ka kapëtan, që ta së për gëtëzot, lej filoni. Ti mënau me i evitu nga vetëjt e këto pengesa, që mështë këtë pengesë udhëzimit të gjenë rrugën dhe të zemë rajote. Nga penges të odhëzimit është pëdresia, zullumi. Ajë që i bënë zullum ka penges që ka penges që të odhëzot. Njësikur se të shërimi. Odhëzimit është shërim. Njënë kur odhëzot, shërojt. Ka dilemë ca këtuar është odhëzum. Dë më në shërru nga dilema. A ka mundësi që mjekët, mjëllon, të më milacin, krej që rrutë ka pengjes, caktume, që po pengën funksionalizime dhe efikasitetin e e iloqe të përdurën, ka pengjes, se për njështë taj tjetëri të po ban, e ato pengjesa përse mundin të lëleshme, jo me fajtë të smurit, përpërtham ka pengjesa, edhe këtu pengjesë rëzullume, padrësia, në që fa për dolej niveli, soma e modhe, soma e dendur padrësia, aqme a pa mundshme dhe përtimi ozim, nga se është e dendur, Andetrujme nga, zullume nga pëdresia. Tjetre që pengon pranimin e dëvërtetit dhe uzimin ka e freda është mendje madhësia. Pra ndaj e këthonë, për e kamërshëm se mendje madhësia është batarul haqë, refuzimi i dëvërtetit dhe sërë. Se pranë, si abon me pranë piktina, piktina, ke u menëm ka zullu muamën, e kështë të më rafin. Andaj, mendje madhësia është penges për uzimë. Penges për uzimë është zilia hasedi pengon e din që është hak, a më vjen noti pse pikti apo? Se e, ja ka zili. Pse kë e mundesh para meje? E pse kë ja nisni më fal para meje? Apo e pse kë e kuptoke te para meje? Atë Zilia e pengon që të udh zot apo? Nisë sigurisht ka penguar shumë ka kurrësh mikës. I ka dhënë pengëmbë të son. Ja, i ka urë notë ja, e Bujahlid, çu Bilalimi e kuptu para e Bujahlid që Imam sallallahu alaihi dhe rasul i drejtu me Allah. Problemi kë. Hiçi Bilaldin Apo që dalë unë i pari që i kompranu islamin, e kompudu me i meqmin jëmë këto, tani pa. Ja, jo, Allah, biladhin se në hekum na. Nëse në hekum biladhin, i zi, zi, po, e dojna. Hedhe, i varfën edhe e rabë, a masën e qesën. Zilija, pëthën. Qëta ka dhune bu gjahëllje. Allah, nësë është e vërtet, që ka ka bu doa, natën ka bu doa bu gjahëllje. Nësë është e vërtet, kja që pa dhë Muhammed Mytna me gur, famtr alena hijarata min as-sama. Zbret nven shiut gur. Mytna me gur, mos ta le me, me net ni saf me bilodina. Smabon. Çikam me demesia, as ki ozeli Allah naruta. Edhe teatra, çu do me prondume te është epshi. Edhen ama ta çush me lunkat. Ismë praktiskat. Et epshi është pengjes. Epshi është sherr edhe për unitet, edhe për edhe, edhe për kolektivitet, edhe për udhzim, edhe nuk ka hajr që njëri privot prej ti e që nuk mund të jetë një prej prej aty që e djegën këtë mirësi dhe pamundsojnë arritjen e saj të njëri që mëset epshi. Ko lolë epshoti. Epshi i i i, i natyrë të ndeshme, ama aps. Koita e njerit, apo nuk mundet më e braktis atë aps. Përmëndoni subhanallahu Kër njëri e bën kabul me e braktis knacin e gjenetit e nuk kam mundësi me e braktis knacin dë njësë, si abon. Suha në Allah. Sa është i lidhë kjo për këtë kët knacit skret, e të skurt, e të ngusht, e me një që njëllat të njështë, prap është i lidhë për të aptë. A ne bojt penges për odhëzim. Si kërso bojt penges me gjitha këta argumente, po vesh me po ftyrë në Ibrahimi dhe sa më shdojsh Sonjerinu Zu vese ka pa po pega me s'kon. Dai, dai, dai Muhammad Rasull, ka pa po kon. Hada leso وجه كذاب. Wallahi se kam po ka pa on tykont, saq kjo fytyra ti Allahu. Si a kjo fytyra ti sa? Ingjojm na ramza ti Allahu. Te me pa ibri me sa pordon Muzu, le mo ton kët argumenta. Atan burg shai na ju vit alsam, inna narake, narake. Poqsojm qe burrë mirë te mosrin na pedit qe pa fai ti ktopta. Poqsojm na disjet, ingjojm na ata qe duhet me proqtopta. Ju sot tani sufra lezm, ne inu ibn ata. Ata dyshë flas, dyshë sillen tërën ata. Ftyra e tyre në kësht me me me konti këtu, po çamë po? Antaj pejme po, ama pengjese kon. Jo vetë që e ka pa, por ai ka nibrim elzam, e ka pa po qëto të pezjarmet e 10 argumente. Prap unë ja pitej edhe kes vallan. Çfar pengjese e, pengjes e, e trorsh dhe e dendur bëhet pa drejtësia dhe gjitha këto elemente që pengon ushimin e njërit? Allahu subhanahu wa ta'ala na ruajt nga shirit gjithta këto pengesave. Ne lutoj Allahu subhanahu wa ta'ala që rrugën që është mes neve dhe udhëzimit t'i te hapë vazhdimisht. Të qarkullojnë lirshëm, lëvizje të lirë të këtë udhëzimi Allahut, argumentet e vërteta pa asnjë pengesë pa asnjë ndalje. Ne zoti na bof nga aty nga ata që e mbrojnë fenetin dhe e mbrojnë të vërtetën, po në faktë, me argumente, me maturij, me urtësi, duke ndjek modelin e mësuesve të njerëzimit pejgamberët Allahu xhallahu xhallahu me kaq po ju them zoti ju shprehëdua në takimin e arshëm sallallahu alaihi ve sellem muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem te si min qahira